ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد صدور النبي وسماهري شردين دان ussya syafiq seterusnya para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita menyambung Wa salamun ala nuhin fil alamin inna kadhalika najzi muhsinin innahu min ibadina al mu'minin thumma aghraqna al akharin sadaka Allahu al azim jazaa'an limahkan atas nuh seluruh alam semuanya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik semuanya di termasuk di kalangan hamba-hamba kami yang beriman kemudian kami tenggelamkan orang-orang lain Ikhwatabila musim-musim ini melahirkan tilikasi as-Salian Ali bin Abi Talha menjelaskan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu wa ardhahum maksud daripada ayat ini kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma tidak ada yang berbaki selepas daripada berlaku taufan tersebut sekelompok manusia yang tinggal semuanya habis dia tenggelamkan oleh Allah SWT yang tinggal hanyalah keturunan Nabi Nuh alaihi salam sahaja tapi kita telah jelaskan pada kuliah yang terdahulu pendapat ini ada pandangan yang lainnya Bagaimana dalam ayat daripada surah Al-Isra Allah Subhanahu wa taala menjelaskan zuriatama nahmalna ma anuh. Jadi zuriat keturunan orang yang kami bawa bersama-sama dengan Nuh. Jadi menunjukkan ke situ ada kelompok manusia lain yang selamat. Allah akbar ini merupakan pandangan kedua tapi yang masyhurnya adalah pandangan pertama iaitu riwayat yang lain daripada Tirmizi, Ibn Jari dan juga Ibn Abi Hatim meriwayatkan daripada Samurah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu telah pun menjelaskan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan dan nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda iaitu sam ham dan juga ya'fis Imam Ahmad pula menjelaskan hadis yang lain daripada samurah juga bahawa nabi bersabda sam abul arab wa ham abul habasy wa ya'fis aburum sam adalah bapa kepada bangsa arab ham pula bangsa bapa kepada bangsa Habashi. orang-orang negeri afrika dan ya'fis pula adalah bapa kepada bangsa-bangsa rum jadi, Rum yang telah kita jelaskan di sini adalah bukan Rum yang kemudian. Entah, ini merupakan Rum yang pertama. Yang telah dinisbahkan kepada Roma bin Laiti bin Yunan bin Yunan Yafiz bin Nuh alaihi salam. Kemudian, firman Allah SWT Wata'laqna alaihi fil akhirin dan kami abadikan untuk Nuh itu pujian yang baik di kalangan orang-orang datang kemudian. Ibn Abbas berkata bahawa ingatan akan kebaikannya. Kebaikan Nabi Nuh ini terus disebut orang. Walaupun manusia yang kemudian tak pernah berjumpa pun dengan Nabi Nuh alaihi salam kita tidak boleh tertakluk kepada nak pergi check dari sudut arkeologi arkeologinya kat mana tempat yang sebenar-benar ke manusia pada itu pada zaman itu sebesar sebab panjang 30 hasta tak adahlah tuan-tuan tak payah nak dibuktikanlah kebenaran Quran ini tinggal lagi kalau ia ditemui dari sudut ilmu sejarahnya maka ia mengukuhkan tapi bagi kita orang beriman apa yang disebut oleh Allah SWT sami'na wa ata'na kami dengar kami taat ya Allah tak perlulah kami nak kena buktikan barulah nak beriman kemudiannya semua nak tertakluk kepada ponca Indra Mujahid pula berkata maksud watarafna alaihi fil akhir ini maknanya sebutan yang baik di kalangan para nabi semuanya dan kita telah jelaskan pandangan al-Imam asy tentang bagaimana la nu fariqu baina ahadin minhum kita dia suruh Islamnya tak disuruh untuk membezakan membeza soal nabi daripada yang lain dalam satu-satu percakapan dalam satu keadaan nak certakan nabi ni lebih hebat daripada nabi? tidak tuan-tuan ini boleh tak dalam masa sama, kita menyebut kelebihan seseorang Nabi itu seperti yang Allah SWT sebutkan. Ini merupakan Kalimullah, ini merupakan Khalil Rahman, ini merupakan Ruhullah, ini merupakan apa sahaja yang disebutkan Allah SWT kita terima. Begitulah kita sebut tanpa membanding-bezakan seorang daripada yang lain dan ini tidak dimenakan tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Kita pasti memang kedudukan yang paling tinggi penghulunya adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi bagi orang beriman, saka yang Allah aja maka setakat itulah kita berhenti. Kata Adana Esridi pula berkata bahawa Allah mengabadikan pujian yang baik bagi Nuh pada generasi yang datang kemudian. Antahak berkata, salam yang digunakan oleh Allah SWT ni berarti kesejahteraan, kepujian, pangkat yang tinggi di sisi Allah SWT untuk Nabi Nuh salam. Kita telah lihat pada kuliah lalu bagaimana perkataan salam ini diambil perkataan salima yang maksudnya berada sekitar maksud selamat dan juga terhindar daripada segala malapetaka benda yang tidak elok. Maknanya lebih kurang sama dengan perkataan aman. Cuma aman ni tuan-tuan untuk menggambarkan ketiadaan bahaya ataupun hal-hal yang tidak menyenangkan ataupun menakutkan seseorang pada tempat yang tertentu. Sedangkan salam digunakan bagi menggambarkan bahawa tempat dan situasi di mana seorang berada itu sentiasa sesuai dan menyenangkan Jadi begitu umum Jadi penggunaan bentuk nakira pada perkataan salam ni pula Dengan tidak menggunakan alif lam Ma'rifah ma Bagi mengisyaratkan betapa besar dan banyaknya nikmat Yang Allah berikan hasil daripada kedamaian, ketenangan Selamat daripada segala benda yang tak diingini itu Bagi orang beriman perlu memikirkan nikmat Allah yang besar Dan salah satu nama Allah ni assalam. Kemudian berkataan al-alamin Al-alamin ni adalah jama' berkataan alam Kalau kita belajar bahasa Arab ni mulhaq Bijama' muzakir salim Mulhaq Cubalah kita belajar nahu Dan sekarang ada pendekatan moden Belajar nahu dengan bahasa Melayu Milikilah kitab ni tuan-tuan Belajar nahu dengan bahasa Melayu dalam bahasa Melayu Mudah untuk kita faham Jadi alam ni biasa digunakan bahasa Arab Menunjukkan makhluk-makhluk yang memiliki daya hidup Kerana itu Sebagian ulama' memahami kata di sini dalam kata-kata manusia, jin dan malaikat Jadi ayat 80 ini bagaikan Memberikan penjelasan bahawa Allah telah menetapkan keselamatan dan kesihatan buat Nabi nu Dan memberikan penghormatan dan ucapan Salam para malaikat, jin manusia kepada baginda hinggalah ke akhir zaman Jadi Salam sejahtera yang bersumahkan daripada Allah SWT itu Dipersembahkan oleh manusia kepada baginda Kerana baginda lah merupakan orang pertama Yang bangkit mengajar tauhid Dan menumpaskan kemusyrikan. Kerana Nabi Adam dahulu Ternyata anak-anaknya semua beriman Cuma ingkar permintaan Allah SWT dalam urusan perkahwinan Selepas itu Datang Nabi Syith Kemudian Nabi Idris Kemudian Nabi Nuh ini Ujian yang paling besar kepada manusia dah start Melakukan perkarafat yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Jadi baginda memikul berbagai bentuk penderitaan yang luar biasa sehingga dakwah baginda ni hampir 1000 tahun seperti yang telah kita jelaskan dalam kuliah terdahulu. Falabi safi qaumihi alfa sanatin ila 50 aman 100 tahun untuk memperjuangkan tanpa dibantu oleh orang lain sehingga memanglah baginda ni perlu baginda ni memperolehi kedudukan yang tinggi, doa, selawat dan makam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala sampailah ke hari kiamat. Jadi tidak ada salam dan firman Allah Subhanahu wa taala ke atas seseorang lain pun selain daripada baginda. Seluas perkataan salam yang dinakirahkan dalam ayat ini. Ikhwat fillah muslimin muslimat, anīmulī al-asqīan kemudian al-muhsinin. Al-muhsinin ini jamak bagi kata muhsin Yani ambil perkataan ihsan kalau kita belajar bahasa Arab. Ihsan dalam peristiwa kedatangan malaikat berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lupa pada seorang manusia itu antara soalan yang dikemukakan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermaksud ihsan lalu dia telah menjelaskan baginda telah menjelaskan ihsan antabudallahi kaannaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak dia adalah kemuncak segala kebaikan bila manusia mencapai waktu saat dia beribadah kepada Allah SWT dia merasakan ada hubungan yang rapat dengan Allah SWT Sehingga dia dalam perhayatan terhadap dirinya sendiri Dia merasa begitu kecil, kecil dan kerdil diri dia Sehingga tanpa ihsan Allah SWT Dia tidak akan mampu melakukan perkara tersebut Sama sekali Jadi apa yang boleh kita banggakan tuan-tuan yang dimulia kepada Allah SWT Kerana semuanya daripada Allah SWT Jadi kalau seseorang manusia itu melihat dirinya pada keadaan Pada posisi keperluan kepada orang lain dan tidak merasakan keperluan untuk bergantung mutlak kepada Allah Subhanahu SWT Maka orang ini belum lagi sampai ke tahap muhsin tuan-tuan Kerana dia melakukan satu pekerjaan nak manusia nilai Nak manusia kata hebat, nak manusia puji dan puji Tapi dia rupa sepatutnya dia melakukan perkara itu kerana Allah Subhanahu SWT Tiada pergantungan langsung kepada manusia Semuanya kepada Allah Subhanahu SWT Dan itulah kemuncak segala amal salih yang dilakukan Dan sesengah ulama menjelaskan bahawa Sebenarnya bila merujuk kepada ihsan ini, ia merujuk kepada dua perkara. Yang pertama, memberi ni'mat kepada orang lain. Yang kedua, perbuatan baik. Karena itu, kata ini lebih tinggi dan lebih mendalam dibandingkan dengan perkataan adil. Karena adil ini memperlakukan orang lain sama dengan pelakuan yang kepada diri kita sendiri. Tapi ihsan ini memperlakukan seseorang itu lebih baik daripada perlakuannya terhadap kita sendiri. Memperlakukan seseorang itu lebih baik daripada pelakuannya kepada anda, walaupun sejarah. Adil... Mengambil semua hak anda Atau memberi semua hak orang lain Sedangkan ihsan ini memberi lebih banyak Daripada yang harus anda berikan Dan mengambil Lebih sedikit Daripada Yang seharusnya Anda ambil nak Faham tak tuan-tuan ini mulut kau selesai Ini penjelasan kalau nak Tuan-tuan faham Al-ihsan, al-ihsan, al-ihsan, antuhsin ila man ahsanah ilaika Walakin al-ihsan Antuhsin ila man asaa bukanlah buat baik buat ihsan itu kamu baik kepada orang yang melakukan kebaikan kepada kamu itu biasa tapi melakukan kebaikan kepada orang yang berbuat buruk pada kamu ya Allah payahnya kalau nak amalkan sikap seorang tabi'i yang terkemuka tuan-tuan Tuan telah -tuan? tuan -tuan tahu tak kisah seorang yang sangat menarik untuk kita kaji hidupnya seorang tabi'i yang terkemuka namanya Amir bin Abdullah Tamimi Amir bin Abdullah Al-Tamimi Amir bin Abdullah Al-Tamimi Al-Anbari Beliau ni ketika Tahun ke-14 Hijrah Maknanya dia yang bergulungan tabi'i Gulungan selepas sahabat Tidak bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia hanya bertemu dengan para sahabat Yang pernah berguru Mendapatkan bimbingan daripada Rasulullah SAW Ini kita panggil sebagai tabi'i Antara tabi'i yang paling hebat Tuan-tuan yang -tuan, dimulikkan Rasulullah SAW Lihat bila kita mengkaji kisah, sejarahnya amatlah Perlu kita belajar ihsan seperti yang beliau telah amalkan tuan-tuan Pada peringkat awal, zaman mudanya Bila pembukaan negara Basrah dalam Irak berlaku Zaman itu merupakan zaman Umar Khattab radhiyallahu an Maka dia pun keluar untuk turut serta dalam rombongan pembukaan Untuk mendapatkan kemuliaan syahadah fi sabi Dan hebatnya pada zaman tersebut bukan bagi pegang saja. Tapi diajar Ini masalahnya Kalau kita nak pergi perang Nak menerakkan agama Allah SWT Tapi benda-benda asas Semua kita, kita tak faham Lalu berlakulah kesalahan Kesalahan tak sepatutnya Pergi bom sana Pergi bom sini Ilmunya tidak ada Tuan-tuan yang dimulia ke Allah sekalian Sepatutnya kena dibimbing oleh ulama, Orang yang faham Quran Faham Hadis Untuk membimbing kita Awasilah tuan-tuan Anak-anak kita Daripada terlalu ke depan sangat Sampai tidak faham Pada asas-asas Islam ini Usulnya Tiba-tiba nak bertindak ganas kepada orang lain Kembali kepada kisah Amir bin Abdullah Tamim Ini simbol kepada seorang yang muhsin Kepada Allah Subhanahu SWT dan kepada makhluk Ketika berlaku pembukaan muka negara umat Islam ini Yang baru ini, dia pergi turut serta Pergi bukan setakat nak mati syair Tapi nak berjumpa dengan para sahabat Yang memimpin rombongan-rombongan Pembukaan negara tersebut Sebagai contohnya tuan-tuan Ketika pembukaan Basrah yang diturut serta Ketua tentera yang dilantik oleh Umar Khattab radhiyallahu anhu adalah Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu Kemudian bila berjaya membuka Basrah Maka Abu Musa Ash'ari Dilantik terus menjadi wali Menjadi gubernur di negara Ataupun di bandar yang baru dibuka itu Maka Amir bin Abdullah Tamimi Al-Anbari ini tuan -tuan, Dilaporkan oleh seorang Yang menjadi pengawas kepada tentera Penjaga kepada tentera Waktu malam kelihatan dia bangkit semayang Penjaga tentera ni tertidur, tuan-tuan ni mulia kat paslian Tunggu lamanya dia semayang jauh daripada orang lain Supaya tak dilihat dari mereka Maka tuan-tuan ni mulia kat paslian Merhatikan sampai tertidur Pengawal ni tertidur Tentera yang mengawal ni tertidur Tapi bila dibangkit lihat masih lagi tegak Macam pokok yang kuat Tak ada mengantuk, tak ada menguapnya Teruskan semayang Baik tuan-tuan, nanti kita akan sambung lagi kisah sahabat yang mulia ni Tabi'i yang mulia ni Bagaimana amalan ihsan dalam hidupnya menguasai di Walaupun orang berbuat buruk kepadanya Tapi semua itu tidak pernah difikirkan secara serius Semuanya berdoa kepada Allah SWT Dikemadikan dengan doa kepada bin Hidayah kepada golongan tersebut Kita perlu belajar sikap ihsan Bila orang melakukan keburukan kepada kita ini Allahuakbar Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam Wa alhamdulillahi rabbil alamin Wa fikum